Ovo je naše rušenje, svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro, dragi moji. Sretna vam i uspješna nova 2026. Mislim da će nam trebati sreće s obzirom na okolnosti u kojima živimo. Moram vam priznati da jako dugo nisam radio po noći. Jesam na program programu, noćni program davno. Ja sam Zlatan Skalicki, svi me zovu Skala, imam još nadimaka e, štenga, lojtra, ljestvica, oktava, ali bit će dovoljno Skala. S obzirom da, ako sam dobro shvatio e, ova naša draga ekipa iz Ginisa, njih e, sadržaj naših priča ne zanima, pa sam si mislio, možda da krenem uzet neki stari telefonski imenik grada Zagreba pa da čitam dok ne istekne 15 minuta ili neki sportski almanah pa čitam e, rezultate ipak ja sam se e, odlučio e, ispripovjedati jednu romansiranu priču o velikom talijanskom opernom skladatelju Giuseppe Uverdiju mnogi moji kolege znaju da sam ja veliki ljubitelj opere, posebno talijanske, a posebno opusa Giuseppe Averdia. Jednom prigodom on je napisao svom libretistu Francescu Marii Piaveu pripada među one koji u životu čine vrlo malo gluposti, ali ako ih načine, onda su pozamašne. Ne bi se složio s dobrim verdijem, nije u životu učinio puno gluposti, ali je učinio puno dobra, ne samo kroz svoju glazbu koja je takla i još uvijek dotiče milijune ljudi. Evo recimo romansirana biografska drama o verdiju, o maestru talijanske revolucije mogla bi izgledati ovako. Prolog, tričina i epilog. U prologu godina je 1836. Mladi Giuseppe, inače sin gostioničara, sjedi za starim spinetom u kući svog mecene Antonija Barecia. Inače, Verdi je rođen u e, selu Ronkole veće mjesto je Buseto, to se ovdje događa a još veći gradić je e, Parma i sad njegovi prsti prebiru po tipkama a on ne vidi samo note on vidi budućnost koju mu je zapravo konzervatori u Milanu odbio prije nekoliko godina rekli su mu da je netalentiran Doslovno su rekli privod i talento muzikale, dakle glazbeno totalno netalentiran. U očima Margerite Bareci, njegove prve ljubavi i supruge, on je već kralj, a u ovom poglavlju, prožetom mirisom polja u Parmi, rađa se obećanje, svijet će čuti glazbu koja ne izvire iz škole, već iz same zemlje i krvi. Prvi čin. Možemo ga nazvati Noć u kojoj je šutnja pukla. Godina je 1840-a, zima, Milano je u snijegu, ali i u tuzi. U samo dvije godine Verdi je izgubio dvoje djece, Virginiju i Čilija i svoju suprugu voljenu Margeritu. Njegova komična opera koja je bila naručena za Milansku skalu doživjela je fjasko i on se zaklinje da više nikad neće napisati ni jednu notu. Ali sudbina ima lice impresarija Merellija koji mu je u kaput gurnuo libretto o židovskom robstvu u Babilonu i Verdi dolazi doma, baca rukopis na stol i on se otvara na stranici s riječima va pensiero su lali dorate. Pođi misli na zlačanim krilima. I u tom trenutku bol jednog čovjeka stapa se zboli potlačenog talijanskog naroda pod austrijskom čizmom. I iz pepela jedne osobne tragedije rađa se na buko. Milanska skala drhti, a Verdi postaje simbol ujedinjenja risorgimenta a svaki povik Viva Verdi zapravo je šifra za ujedinjenje Italije pod kraljem Vitorijom Emanuelom evo nas u drugom činu kaže sam Verdi godine u Galiji još ćemo dodati i tajna u Santagati Verdi je sada u napunu snage ali sam svoju produktivnost naziva godinama u Galiji. Piše bjesomučno. Rigoletto Trubadur Travijata u dvije godine tri praizvedbe, dvije u Veneciji i jedna u Rimu. Njegova glazba više nije samo junačka, ona postaje intimna, brutalna i stvarna. U njegovo srce ulazi Giuseppina Streponi, sopranistica s prošlošću koju društvo osuđuje, inače ona je bila prva abigajla u njegovom e, nabuku dakle upoznali su se tada ona je otpjevala jedno pet predstava i ostala bez glasa i nikad više nije pjevala ali je postala verdijeva družica i druga supruga oni se povlače na imanje Sant Agata dok seljaci rade na poljima maestro sadi drveće i gradi sustave za navodnjavanje jednako precizno kao što gradi harmonije. On je, sam to kaže, seljak iz buzeta koji prkosi licemjerju buržoazije pretvarajući priču o paloj ženi, to je Violeta Valerij iz u najljepšu himnu ljubavi ikada ispjevanu. Treći čin, kruna u pustinskom pjesku i osmijeh starosti. Godine prolaze svijet misli da je Verdi rekao sve, no on ih iznenađuje najprije grandioznom AIDom napisanom za otvorenje Kairske opere donoseći sjaj Egipta pod svjetla pozornice. Ipak pravi trijumf čeka u njegovim sedamdesetima. Potaknut genijem skladatelja i tekstopisca Ariga Bojta Verdi se vraća Šekspiru, već je skladao Magbeta, piše o tela, tragediju ljubomore koja razdire dušu, a potom u svojoj 80. šokira svijet Falstaffom. Čovjek koji je definirao glazbenu tragediju, završava svoju karijeru komedijom i fugom tuto nel mondo je burla, sve na svijetu je šala gospodin u godinama s bijelom bradom dokazuje da duh nema rok trajanja. I epilog. Rekli bismo posljednji akord. Sjećanj 1901. Hotel Milan u Milanu. Okružen je slamom koju su građani posuli po ulici kako buka kočija ne bi uznemiravala maestra na samrti. Italija šuti i kad Verdi ispusti posljedni dah stotine tisuća ljudi izlaze na ulice Milana ne pjevaju himnu već spontano počinju pjevušiti onaj napjev zbora sužnjeva iz Nabuka Vapensiero. Giuseppe Verdi nije ostavio samo opere ostavio je Kaza Verdi Dom za umjerovljene glazbenike kazao je da će to biti njegovo najdraže dijelo. Njegova priča završava onako kako je i počela u službi onih koji glazbu žive, podsjećajući nas da se pravi spomenik ne gradi od mramora, već od suosjećanja i melodije koja odbija utihnuti. Dakle, jest, Verdi je sagradio spomenik trajniji odmijedi. Inače, prije nekoliko dana je maestro Ricardo Muti, velik italijanski dirigent, posebno operni dirigent, dugo godina je bio direktor Skale, kazao je da mu nije jasno da jedan nogometaš danas vrijedi više od simfonijskog orkestra. Koja je to poruka koju šaljemo generacijama koje dolaze? Sad bih htio samo nekoliko rečenica reći o toj famoznoj Aidi koja je praizvedena 1871. na Badnjak u Kajru. Svi kažu, i to je postala notorna činjenica, da je Aida praved, praizvedena u sklopu otvorenja Suezkog kanala. Međutim, postoje i druge činjenice koje kažu da je Suje kanal otvoren 1869. a te godine je tek Verdi dobio narudžbu da sklada ajdu pa sad može biti da je to zapravo e, narudžba za otvorenje opere u kairu a onda u sklopu otvaranja suezkog kanala. E, dakle, rekoh preizvedena je 1871. E, postoji jedna živa snimka iz 1971. u našoj fonoteci Posebno sam ponosan da smo sa BISF vrpce to prije puno godina stavili na CD i tu živu snimku Uh, produljili je malo vijek uh, trajanja a u toj izvedbi kao Ida nastupila je Ljeljana Molnar Talajić naša draga La Molnar Biserka Cvejić kao Amneris uh, i talijanski tenor Giorgio Lamberti metropolitanski uh, tenor kao Radames E sad kad spominjem uh, La Molnar to mi ona uh, pričala E, kada je e, već pjevala po cijelom svijetu, jer je ona 1968. vlakom iz Sarajeva otišla u Dubrovnik, ne bi li namolila Zubina Mehtu da ju posluša. I uspjelo je tu, nije imala nigdje spavati, ono, taljigala se vlakom, on ju je pristao poslušati i kazao, misli, ajde, crescendo, de cresento, ni lariju, visoku poziciju tona, da vas čujem. Ovako mogu i ja pjevat u oni odite dalje, odite, da kaže, ono, ošla ja na cestu. Uglavnom, sljedeće godine, 1969. La Molnar je pjevala AIDU na prestižnom festivalu u Firenci mađo muzikale Fiorentino. Zubin Mehta je bio i tada direktor tog e, festivala. E, ona je karijeru napravila na pet Verdijevih uloga. Leonora u Trubaduru, Leonora u moći Sudbine, Aida, Hrabuljni ples i Don Carlos. I sad pjevala je po cijelom svijetu, a idu je čak pjevala u Pakistanu, u Karačiju. I razmišljali su u obitelji, hoće li se nastaniti u Beću, pa je onda ona rekla u Beću nema raje, bit ćemo u Zagrebu. I ona je u Zagrebu, to će joj biti baza, zvoni telefon. <laughs> dobar dan, dobar dan, zovemo iz milanske skale, željeli bismo da dođete na audiciju a ovdje s nama je i gospodin Rudolf Bing iz Metropolitena pa bi vas i on htio čuti NATO kaže La Molner. znate šta, ja vam sad ne mogu doći na audiciju ja sam uselila u novi stan i ja krećim ne mogu doći, a ako mi je suđeno pjevati u Metropolitenu, ja ću tamo pjevati. <laughs> Možete to zamisliti. E, I da, Ljenjana Molna Talajić pjevala je u Metropolitenu 30 puta, pjevala je u Skali, pjevala je po cijelom svijetu i jedne godine. Ja sam išao na veliku izvedbu Aide u povodu 125 godina praizvedbe i 75. godišnjice otkrića Tutankamonovog groba to su egipćeni napravili veliku feštu u luksoru ispred hrama kraljice Hačepsut i ona meni kaže, Maco, jel bi vi htjeli ponjet, vidim da pjeva moj prijatelj Bonaldo Gaiotti veliki italijanski bas pa ako bi mu htjeli podnijeti ni jedno pisamce. I ja kažem da naravno, ponijet Uglavnom, ne samo da sam nosio pisamce i ne samo uh, da sam uh, razgovarao sa uh, divnim uh, opernim umjetnicima, nego mi je uvalila flašu <laughs> velebitske rakije. Ja sam s tim šetao po luksoru. <laughs> Šta ćete? I ja sam nekad bio mlad. E, imao sam vam još puno toga reći o e, Trubaduru, mojoj prvoj Travijati, o tom famoznom visokom C za tenora, koje verdi nije nikada napisao. E, nadam se e, da će biti prigode. E, dragi moji, e, hvala vam na pozornosti, hvala vam što zajedno s nama sudjelujete u ovom ne rušenju, nego postavljanju genisovog rekorda. Svako vam dobro, sretna vam nova i držite se drugog.